Parlem de lletres. I avui continuem el programa, però ho fem amb llibres d'una manera especial, perquè hem de celebrar els 10 anys de l'editorial Meteora, ja sabeu que cada setmana, doncs, precisament els codirectors d'aquesta editorial, veïns de Tiana, Jordi, Fernando i Dolors Sàrries, ens acompanyen i ens fan recomanacions, però mai hem d'oblidar, doncs, que ells són editors, que porten 10 anys fent allò, pica en pedra i fent feina, doncs, en aquest món bon editorial que tan recomanable, en aquesta editorial petitona, però que realment, doncs, ens van un aplaudiment que hagin arribat aquests 10 anys de la manera que ho hem fet. Precisament per això avui els hem ajuntat i els tenim aquí a l'estudi a Dolors Sàrrias i Jordi Fernando. Molt bon dia. Molt bon dia. Bon dia, bon dia, Patricia. Doncs bé, ja ho celebrat, ja hem fet aquest aniversari. De fet, aquesta mateixa setmana vau fer la festa grossa, que, que és allò com se'n diu doncs, el fi de festa. No? Perquè sí. volteu ja molts mesos celebrant-ho d'una manera o d'una altra però arribat al punt final. Com se senta això, com s'enta d'arribar aquests deu anys, la festa, tot plegat? Home, començo jo? Sí, sí, sí. <ríe> Vinga, Dolors. A veure, jo molt contenta, uh, costa de pair la quantitat d'emocions que s'ajunten a una festa com aquesta, que en un principi costa molt de preparar, perquè són moltes coses que n'hi tenir en compte, i sobretot penses que no t'oblidis de, de ningú, però quan has acabat i veus la resposta de la gent i, i vull dir, la quantitat d'amics, eh, autors sobretot, que feia temps que no veies i que allà s'han aplegat... Vull, vull, fa tantíssima il·lusió que te oblides dels esforços, tan oblides de tot, no? Vull dir que molt contenta, moltíssim, perquè feia goig de veure i perquè t'adones que aquella gent és allà doncs perquè t'aprecia, perquè si no, no hagués vingut. El més còmode és quedar-se a casa. De fet, eh? precisament, dins dels múltiples parlaments que aquí va bé doncs, eh, destacaven això, no?, la la personalitat d'aquestes dues persones que ens acompanyen, per sort, cada setmana i que fan doncs, que aquest editorial s'hagi fet gran, no? perquè més enllà de... n'hem parlat alguna vegada, no? de la competència de les grans sí. editorials, de la maquinària que tenen, de la gran força no? que tenen eh, doncs, per atrapar els autors, vosaltres teniu una altra arma, perquè si no, suposo que no hi havia una altra manera que, que teniu aquest aquest tu a tu amb els autors, inclús amb els periodistes i amb tots aquells que entreu en contacte. No? Home, el que hem procurat senzillament és, és eh, que la manera que tenim de ser en la vida diària, doncs traslladar-la a la feina no? d'alguna manera no, no no voldríem que s'aprecies cap diferència sense el tracte personal que hi ha a nosaltres, la gent que ens coneix el tracte que puguin veure amb un autor que entra per la porta de l'editorial i publica un llibre no? aquesta ha sigut, diguem la gran estratègia nostra, senzillament intentar continuar sent com som no? i d'alguna manera es veu que la gent els hi ha agradat i, i bueno, s'hi troben bé es troben còmodes i, i bé, mira, portem 10 anys eh, amb aquesta lluita d'anar traient llibres i anar intentant vendre'ls, perquè treure'ls és molt fàcil, clar, sí. el més difícil és sí, que la, és la gent, la... doncs, sí. eh, senzillament eh, s'hi apunti, els hi agradi i el compri, no? perquè al capdavall un editorial, evidentment, no deixa de ser un negoci no? però en aquesta lluita estem i, i, mira, i per ara, com que hem aguantat 10 anys jo ja suposo que aguantarem bastant més sí, <ríe> és jo que el Jordi, i jo, amb això sí que us molt clar això que diu el Jordi, que és una mica el que fem nosaltres a la vida, som dues persones que amb això coincidim amb moltes altres no, però amb aquesta sí que coincideix. El matís, eh? Ha hagut de fer el matís, eh? I és que ens agrada moltíssim, vull dir, a veure, som molt... L'educació, bàsicament, és dir, el tracte amb la gent, ens agrada la correcció a l'hora de parlar, ens agrada, vull dir, que la gent guardi les formes, això ho tenim molt clar, és a dir, no... Nosaltres, si estem amb algú, estem amb algú, si parlem amb algú, parlem amb algú, manteneu I si no, no ens hi embarquem. Per tant, això ho fem amb els autors i ho fem amb qualsevol persona que tracti amb nosaltres. I suposo, pel que ens diuen, perquè a vegades nosaltres ens quedem molt estranyats, quan ens expliquen tracte perquè ahir hi havia comentaris, bueno, ahir, avui, aquesta setmana, hi havia comentaris de tot tipus dient doncs és que les editorials grans, quan vas a, per parlar amb algú pel tema que sigui, mai pots parlar amb l'interlocutor que tu necessites. Sempre has de parlar amb algú intermediari un no? intermediari que fa molt difícil a vegades i molt feixo qualsevol canvi, evolució. Ah, en canvi, aquí, evidentment, som, som tres, a metge hora, vull dir, els problemes eh, de seguida s'intenten arreglar, o ficar-t'. Això penso que de més important. No, però, però, i, té, I té molt a veure sí. la mida de l'editorial amb això jo Exacte. crec, no? si, segurament si nosaltres fóssim una editorial que publiquéssim 50, 60, 100 llibres l'any mm. doncs evidentment aquest tracte tan directe tampoc el podries Exacte. tenir perquè t'hauries de multiplicar per 10, vull dir, tampoc podria clar. ser no? i aleshores el que potser els autors troben és aquesta, aquesta proximitat que evidentment com que som una editorial petita que publica pocs títols l'any entre 15 i 20 com a molt, doncs clar tens, tens aquesta oportunitat d'estar a prop de la gent i, i també també, eh, jo crec que tens l'oportunitat com a editorial petita d'escarbar de, l'essència que és l'ofici editorial Vull dir, clar, nosaltres una editorial què és? Eh, primer de tot és creure en una obra, això és el primer de tot no, Vull dir, no és treure un llibre i escampar-lo per les llibreries, primer de tot per ser un editor has de creure en una obra has de, has de creure d'algú que ha escrit una cosa que consideres interessant cara als altres no? a partir d'aquí, si et creus l'obra, tu funciones d'una altra manera si senzillament t'ho expliquen en un informe, doncs actues d'un altre. No? I una mica la diferència jo crec que comença per aquí. No? Però l'objectiu en el moment que, que us impliqueu en aquest projecte i que decidiu doncs, començar amb aquesta editorial, era aquest? Era arribar a aquesta dimensió? O realment sembla que queda l'horitzó que ell d'anar creixent creixent i, i doncs, arribar a ser una, una altra de les moltes editorials? No no, no, no. Això, mira, una de les coses que els jardions van dir quan vam començar l'editorial i ho hem mantingut, i alguna vegada ens hem de donar ell jo, un toc d'atenció al respecte, vam dir farem llibres i ens encarregarem de fer la quantitat de llibres fins al punt que nosaltres puguem controlar-los. Uh -huh. En el moment en què això se'ns descontroli, no ens interessa aquesta feina. Vull dir, perquè llavors ja hauríem de créixer, hauríem de ser més grans, hauríem de delegar, hauríem... Ja no seria l'editorial que nosaltres volem, és a dir, gairebé artesan, a vegades diu el Jordi, que és, i és realment així, perquè des del primer moment que llegeixes l'original fins que realment arriba a la llibreria, doncs el tenim a les mans constantment, constantment. El dia que això no ho puguem fer, i com diu el Jordi, ens deixen de guiar per un informe que algú altre més de l'editorial ha passat a no sé qui, doncs ja no serà... O sigui, això sí que ho tenim molt controlat, No créixer però fins a un límit. I el límit ens el marquem que ell i jo el puguem controlar. Però això a vegades, si hem fet durant un trimestre, o perquè normalment ho fas per trimestres, t'adones que potser has fet més llibres dels que et permeten funcionar tranquil, que vas molt agobiat, ens adonim que no. Vull dir que hem de baixar el ritme. Perquè no ens agrada no, o sigui, no, no poder-ho controlar absolutament tot del procés d'edició d'un llibre. També, també és una decisió empresarial, eh? Vull dir, mm. Això és un punt de vista que té a veure també amb la, amb la filosofia de la casa, però també té a veure en un, en un moment determinat en una, en una decisió empresarial que puguis prendre. Per exemple quan portàvem set anys, donc van haver-hi dos o tres llibres que van despuntar molt, que van, diguem d'alguna manera engraixar l'editorial des d'un punt de vista, vistam econòmic, financer lloc que en dóna una seguretat mm -hmm. per poder continuar. I aleshores en aquell moment eh, hauríem pogut fer clic així amb els dits no? i dir: "Dons ara ens embarquem i passem mm. de 15 títols a 30, no? Sí. I en lloc de ser 3 doncs que siguem 6. Sí. Bé, probablement no hagués passat res, no? Potser continuaríem funcionant igual i estaríem la mar de contents, però la dimensió de l'editorial en créixer ja no hauria estat tan personalitzada en el que és la nostra manera d'entendre sí. aquesta manera de fer llibres, aquesta, aquesta artesania, no?, que Clar. referia a la Dolors. Vull dir, aleshores, en partir d'aquí és una tria, és una tria, no? Potser la vida et l'oportunitat perquè tens un èxit econòmic, perquè perquè et va bé la, el negoci, pel que sigui, de créixer. I és una decisió que tothom pot prendre lliurement, evidentment. No? I ara, el que passa és que tot té un preu, no? O sigui, pot tenir els avantatges de dir, bé, és que ara jo es camparé llibres doncs arreu de Sud-amèrica, per dir alguna cosa, sí. i però té el preu també que no ho podré controlar, que no podré estar tan al damunt, que no podré controlar llegir-me els originals amb la intensitat i amb la lentitud i amb la, amb la consciència que em els llegeixo ara, clar, tots aquests preus s'han de pagar, les vegades és una tria que s'ha de fer senzillament. Mm -hmm. ah, però tu has mencionat el tema del negoci, bé, una decisió comercial, però com parleu vosaltres i com esteu parlant d'aquesta decisió filosofia que hi ha al darrere de Meteora, està clar que, que és una vocació que no sé si vosaltres doncs, precisament evidentment ho veieu com una manera de, de, de guanyar els diners no? de posar un plat a taula però més enllà d'això, doncs sabem que hi ha professions que són vocacionals i que hi ha professionals que, que es veu molt clar com fan les coses, que, la feina. que és perquè ho sí, estimen no? sí. i vosaltres suposo que evidentment us branqueu en aquest projecte per vocació i per ganes d'estar on esteu no, i el que agrade. No? Perquè ens agrada això, això segur, vull dir la nostra feina i qualsevol, eh? Jo penso que una feina que té molta dedicació, no sé, penso un metge, no? Mm -hmm. mm, o vosaltres mateixos, la gent que heu d'estar constantment enganxats per, per, per transmetre una notícia. Si no t'agrada, de ser mortal de necessitat. Ha de ser molt angoixant. Uh, doncs nosaltres, com que ens agrade, vull dir, al final ja no t'ho agafes com una feina. Vull mm -hmm. dir, perquè t'ho emportes a casa però no ho prens com una obligació. Mm, ho prens com una part d'una cosa que t'agrada. Fins i tot t'has de dir prou. Aviam, la vida són més, altres coses més que els llibres, no? Però sí que és veritat que estimes la feina. Vaja, jo almenys sí que me l'estimo. I jo l'he anat aprenent, perquè jo sóc la novella amb això, perquè el Jordi sí que ve d'aquest món. Però bé, bueno, mica en mica, doncs mira, com que els llibres m'entusiasmen, vull dir, no costa gaire, eh? Que t'hi sentis bé. No, que és, que és vocacional, és evident, és evident, no? És uh... evident indistintament de la part que pugui haver-hi de negoci, eh, qualsevol cosa que facis en la vida, si no és una mica vocacional, malament rai, mm. no? Vull Com diu la Dolors, costa, no? Exacte, Llavors costa, costa més. Exacte, costa una mica, no? Ara, jo haig de confessar que la meva autèntica vocació es venia sí. a parlar de llibres al Parlament eh? <ríe> Això no ho dubtàvem, Jordi, no ho dubtàvem. part d'això, també de tant en tant faig algun llibre, no? I, I, bueno, a més a més ho porto a la sang. El meu pare és impressor d'ofici. Ah, no, mira, o sigui que realment sí que ho portes. Sí, sí, no, sí no, no és que no tenia més remei, no? I, bueno, des 14 anys que, que toco tinta i paper i màquines d'imprimir per tant, la cosa ja ha vingut de molt molt molt lluny i jo no he fet sinó continuar, continuar, senzillament et uh, deia la Dolors que ja es novella en, en, en això, però expliqueu-nos una mica com ara fa 10 anys doncs realment, de manera seriosa dieu, doncs vinga, sí perquè no sé si ja us havia passat pel cap però allò, de veritat, mm. de manera seriosa dieu, fem aquest projecte, fem aquesta editorial. Bueno, van ser dies eh, de pensar què fèiem Uh, vull dir, no... El que passa que allò de l'edició anaves sortint cada vegada ens veiem en cor, va, sí, sí, va. Però és que llavors has començat un procés llarguíssim, d'assessorar-te, no saps com es munta una empresa, vull dir, tot una part feixuga al darrere, mm. burocràtica... Que... No tan idílica i maca, com dius. Exacte, no? Eh? Vull dir, has de començar a moure tota una maquinària que desconeixes. Però ja quan ja saltem tot aquest procés i ja estàs amb un despatx, has centrat i al primer dia, llavors dius, bueno, pues anem a fer llibres, no? I, I sí, teníem al principi un original per fer, vull dir, començàvem amb, amb un, però llavors quan ja el teníem amb dans i tot això, llavors et començava el procés que dius bé, i ara tot això s'ha de promocionar això s'ha de difondre, s'ha d'arribar i com es fa tot això és a dir, jo recordo que aquells fa 10 anys exactament, dificilíssim i duríssim, eh, i a més érem ell i jo sols, i vam treure 5 llibres que ara penso, com vam tenir els nassos de, i tant de valentia de treure 5 llibres de cop o sí, sigui, eren 5, però eren en realitat 3 títols. Presentar els tots tres de cop per primera vegada, agafar tres autors, tres presentadors. Jo és, és drenalina, eh. Vull dir, uf, Però jo no sé com ho vam arribar a fer. I a la més a més, és la inconsciència. És fer una vaga de premsa que va ser multitudinària, perquè la gent va dir, "Qui són aquests dos eix alabats?" Vull dir, jo, jo aquests mateòrics, sí, va venir un munt de periodistes, però a tots els mitjans. I els tios anaven dient, i qui hi ha al darrere de vetivera? Qui hi ha al darrere de vetivera? Nosaltres. nosaltres dient, no, no, és que som nosaltres dos. Perquè la gent no s'ho creia. O sigui, els periodistes que feia anys que es movien amb aquest ambient. I bé, doncs mira, després d'aquests cinc... Doncs... I, I a més, a més, el tema ordinador... Jo no recordo que estés tan avançat, eh, tot plegat, perquè... No tant, no tant eh? Vull dir, tant. Home, i segurament pels autors ah. també. Doncs, uh, els autors de tota la vida que treballaven amb originals, originals en, en màquina. Els escrits a màquina, a màquina eh? segons eh? com. És que... I, o si t'arribaven escrits en ordinador, de vegades uh, els documents que t'enviaven eren de programes d'aquells primers que havia hagut, que, que tu no els podies ni, ni transformar, que gairebé ho havies de repicar Exacte. tot. No? I estem parlant una mica de l'edat de pedra, eh? De sí, o... sí, sí. Que eh? La, la, la, el tema artesanal doncs està sí, clar que, sí, que sí. es va perseguir Uf, des del principi. No? sí, sí, jo me'n recordo d'això del principi que va ser, ara mirat te enrere i dius, ostres, quina feinada no? i després <ríe> la vergonyada que era de que donar-te a conèixer, perquè clar no i es queda trucada per telèfon vull dir, passar vergonya eh? perquè la gent a vegades et contestava malament i desenganyar-te i, desenganyar i començar a dir Potser no havia d'haver-me no ha ficat. Bé, no fet bé. Potser no era aquí una via No, però després, doncs, mica mica, com tot, és que no crec que hagi cap començament que sigui fàcil amb cap feina. Amb... I tant. Ja ho saps, que tens un any o dos de començament que has de llaurar-te un camí per recollir després. Però vaja, que, que no va ser tan idíl·lic, eh? El, el primer any va, va ser... Costar, va costar. Va costar, en, eh? En tots els aspectes. Per exemple, en el que comentava de la relació amb els mitjans de comunicació, evidentment, mm -hmm. tu no ets ningú, no et coneix ningú, has de començar a picar portes, eh, t'han de fer cas, has de caure en gràcia, vull dir, una sèrie de, de, de, de, de, de tanques que has de superar, no? I això va I ser una part... I que és un tema important, no? I, perquè la gent som així no? que comprem els llibres que anem sentit a clar, parlar, clar, o sigui, clar, que això clar, va així. Clar, clar, clar. És que has tu... de tractar amb llibreters, has Exacte. de tractar amb distribuïdors, vull dir, t'has de ficar un món en el qual no ets conegut i has d'obrir-te un, no un camí que està ple de brossa i has d'anar amb el machete així com a la selva, eh? Sí, sí. És que realment és així, no? Per, per obrir-te pas, no? I després, per l'altre cantó, hi ha la part purament editorial, que uh -huh. és triar una bona obra, tenia un triar, perquè clar, el començament uh -huh. què fas? Agafes un megàfon, te'n vas al mig de la Passa sí. Catalunya i de, dius mira... Volem eh, sí, publicar sí, un llibre. Exacte. No? Posem un editorial, dos dels escriptors que vinguin, no? Clar, has de començar a buscar parlar amb agents literaris, parlar amb gent que t'arriba a l'original perquè ho saben per un cantó o altre, i a partir d'aquí na triant sobre una base comparativa relativament petita, no? Uh -huh. Que per tant també et pots equivocar més, perquè si tens poca base per triar... Doncs doncs clar, és molt difícil que, que et surti un Messi, no? per uh -huh, entendre'ns, i aleshores, clar, el, el temps està aquí, no? que tots els començaments no només són difícils, sinó que són curts, són petits, són estrets, no? uh -huh. i amb això has de, has de llaurar, no? fins que, mirat vas obrir un camí, això que comentava la Dolors, el, el fet de treure aquests tres primers títols, que ella deia que eren cinc perquè dos eren en català i en castellà, o sigui, uh -huh. doble edició, no? Va ser una novel·la en ca... en una no... dues novel·les i una biografia, precisament, de, de, de la Bola Anglada, bona. que és el que considerem nosaltres el nostre primer llibre, que està vinculadíssim a Tiana, no? Sí. I, I bé, i a partir d'aquí és allò que has anat, has anat obrint camí, però has anat obrint camí gairebé amb el cap, eh? Vull dir, allò sí, sí. picant de cap moltes menzaga. Fem molt mal vegada, No, sí, no, no mal, però fent allò d'arribar a casa, a vegades, i fe... jo, personalment, fem un fart de plorar pensant... És que, bueno, no ens en sortirem, no ens en sortirem, perquè la gent... Molt, a veure, aquest món periodístic i tu coneixes més que jo no tothom està molt receptiu perquè tu quan truques a una redacció d'un diari a veure, si no els enganxes al el moment precís, sí, la gent la va amb pressa va, va molta feina de tancar, la millor està mm. fent el suplement de cultura o a la millor estan en una roda de premsa o estan en la reunió diària de no mm. sé què, no sé quantes, vull dir és molt difícil trobar-los en un moment que tinguin dos minuts, perquè tu dos minuts és capaç de dir-los, miri, sóc una editorial nova i acabo de treure un llibre, me'l pots mirar? Vull dir, això va ser un dia, un altre dia, un altre dia. O sigui, jo estic segura que finalment ens van fer cas una mica per l'allò de la gota malaia, eh? De nens i s'hi venen així callaran. Però bé, va ser una manera d'entrar i suposo, que és el que diu el Jordi, al final, fas els tres llibres, els presents això ja també arriba més gent, aquesta gent en parla més gent, i on ja et comencen a arribar originals, perquè la gent d'originals en té i molts. Sí, això és un altre aspecte que m'agradaria que parléssim, no? Perquè és un aspecte molt interessant des del punt de vista dels que no en tenim ni idea de com funciona el món editorial però que últimament, no sé si cada vegada més, doncs tothom es veu en cor de publicar alguna cosa de dir, jo jo crec que podria fer un llibre no però clar, això des del punt de vista editorial cada suposo sí. que fa molta por quan t'arriben tants, tants, tants originals, però no sé si l'ha qualitzat com per arribar a, a, Mira, a editar no? Mira, d'entrada, eh, el fet d'escriure, de, en general, és una cosa que econòmicament és molt barata. Mm. Perquè, clar, imaginem que no tinguis ordinador, necessites un full de paper i un, I ja un bolígraf, està. no? Sí. Vull dir, és una cosa relativament barata, molt més que pintar o fer una escultura o qualsevol altra activitat artística que... Si jo, que, pugui... sí, que fer mitja, eh? Que fer mitja, sí. <ríe> més, barat, més barat que fer mitja. Això què vol dir? Això vol dir que, clar, tothom té un cert accés a, a escriure, perquè tothom més està culturitzat dir, en fi a la, a la nostra societat gairebé tothom tindria mm. les qualitats necessàries per començar a escriure un llibre no? i els hi ha gent que s'hi posa de, convençuda de que realment el que fa interessant i, i en fi i, i, i t'expressen les seves idees Bé, el problema no és escriure, el problema és que allò que escrius sigui d'interès general, diguem-ne, no? O... Clar, perquè la teva vida pot estar molt bé, exacte, no? Però... Exacte, no? Però no interessa a ningú. No, no interessa a ningú, sí, no? Sincerament, no. O, o la teva vida, o aquells contes que has escrit, o aquelles mm. poesies, o, o aquell estudi que has fet sobre, jo que sé, sobre la mosca 76, jo que sé, mm -hmm. no? què sé, el que et no? Aleshores, això... Et vas arribant no? tu com aa, com a editora, vas captant tota aquesta sèrie de materials i eh, has a triar. has de triar, has de fer una selecció que sempre és un, un problema perquè hi ha temes en els quals pots estar més o menys versat, però hi ha temes que evidentment doncs, per ignorància no te'n pots refiar de la teva pròpia opinió, sinó que has de delegar en un tercer. que mm -hmm. o sigui, és un món sempre complicat. I totes les editorials tenen el seu sistema de tria, no? el seu sistema de selecció. Ha... La majoria d'editorials sembla que això sigui el secret de la Coca-Cola, perquè en absolut, vull dir, no, tots venim a fer el mateix, el que passa que hi ha qui i hi ha no, no. Nosaltres normalment sí ho expliquem. és que hi ha molt de secretisme, Ui, jo no sí, sé anya, per què. Hi no. ha les, les agències literàries igual. Que sí, no hi sí, ah, si van eh? amb, unes, amb uns miraments i amb, un, amb unes coses que jo no les acabo d'entendre. Senzillament, eh, el primer cabal és la impressió que puguis tenir eh, de primera mà. Hmm. si tu reps un original és evident que si ja tens 200 pàgines d'un text tu no tens temps material per llegir-lo hauries de llegir molt ràpid i, I, i passa a més a més, tot el dia si fos no? no l'únic original que rebessi, rei però és que em pot rebre 10-15 a la setmana, per mm -hmm. exemple, com sí. és un Uno, dos cas... No... Un o dos al, dos al dia, al és un ritme important, eh? eh? Sí, sí, és molt important. Ah, i, I els és és important. has de dedicar atenció, perquè clar. si no... Clar, nosaltres també hem de tenir en compte que com que publiquem en castellà, ens arriben originals, de, com a mínim, de tot Espanya o, i a vegades I Sud de Sud-amèrica també, no? Per tant, clar, tot i ser petits, ens entra molt de material. Mm -hmm. Aleshores, què passa? La primera impressió. Nosaltres tenim un tipus d'una un, un, cata creada, podríem dir, que funciona amb el 10, 10 i 10, o sigui, les 10 primeres, uh -huh. 10 del mig de l'atzar i les 10 últimes. Això és una cosa que fem nosaltres en primera instància, molt ràpidament. Però si tu veus que allà hi ha la possibilitat que hi hagi un escriptor amagat... O sigui, pots veure que escriu bé malament, ja ho pots Mira, veure. Mira, amb no? aquestes 30 pàgines, et diré més, amb la meitat d'aquestes 30 pàgines i ja et pots formar una opinió negativa del llibre. Mm -hmm. això està claríssim, fins i tot o sigui, en 5 pàgines Descartar podem descartar Exacte, sí. Descartar amb això en tenim prou, fins i tot en 5 pàgines jo puc descartar un llibre Fins i tot amb la carta de presentació sí, de del de llibre carta. ja en tens prou Vull dir, et pots quedar, et pots quedar... Que dura que és la Dolors No, eh? no, però... no és però és que a vegades hi ha gent que, que, per exemple, et presenta originals plens de faldes d'ortografia Comencem per aquí A vegades, vegades n'hem parlat doncs, quan parlem dels llibres no? de, de destacar, doncs, aquest escriu molt bé aquest estil, tal qual Home, realment Realment, presentar-te a un editorial amb una carta que tingui faltes, pues, eh, jo no m'atreviria, no? O com a mínim, revisar-la, revisar-la, revisar revisar, sí, no? És no? una carta i el llibre, a perquè ja. de vegades el problema no és la carta, el problema és el que et trobes no, a dins, que, no? Però vull dir que la carta, si ja té faltes, ja dius ja. bé, o què passarà després? el no? problema de descartar, diguem-ne, és el problema més fàcil, uh -huh. perquè més fàcil de resoldre, vull dir, perquè aviat ho veus, no? Ja. El problema és quan eh, veus que allò no és descartable, que allò s'aguanta, que es va aguantant. Aleshores, fas aquesta primera cata i dius, aquí pot haver-hi alguna cosa interessant. No? Aleshores, ho poses a la pila dels possibles. No? Uh -huh. I aquí sí que ja necessites ajuda externa, perquè, clar, per aquesta quantitat de llibres que es poden acumular en la pila dels possibles, si veus que realment allò té futur, el que fas és donar-ho a un lector extern a l'editorial, que sigui més o menys una mica, doncs, eh, eh, vinculat al tema, si pot ser, perquè sigui una persona allò que, que conegui el, el que parla aquest text i ell te leva un informe uh -huh. no? i a partir d'aquest informe, si és eh, negatiu, no en parlem més i si és positiu, doncs aleshores acabes llegint-ho tu, naturalment, no? Si, sigui, aquesta, la dolor, o sigui, aquesta... jo ens acabem llegint l'original sí. amb el qual ens hem de jugar el penis, no? O I sigui, tots els llibres que publiquem evidentment els han llegit i no un cop, no? No. No, no, no. no, no, no. Que... I si els corregim no, encara no. I a partir d'aquesta última lectura, que és la lectura de, benedic de benedicció, doncs a partir d'aquí és quan ens posem en contacte amb la persona i li diem escolta, estem animats per publicar el teu llibre, si estem d'acord en els altres aspectes, econòmics o de, de, de temps, el que sigui, doncs endavant, no? poden passar sis mesos, eh? tranquil·lament. O sigui, no vol dir que això sigui pipà. Els hi advertim, no, no, no. eh? Clar, és dir... no, no és que diguis que sí i l'autor tingui el proper mes el seu llibre a, la, a no, les llibreries, no, no, eh? No, no, no, no. No, no, no. Més... Mira, nosaltres ara, un llibre que publicarem al 2010, per exemple, el primer trimestre del 2010... Ai, perdó, el 2011. Mm, això que diuen d'autors coneguts, desconeguts, novells... Doncs va arribar, per la via que acaba d'explicar el Jordi, un original per internet sobre un té, bueno, novel·la en castellà, més a eh? uh -huh. Bé, vam passar la primera criba, es va donar amb un lector extern, va fer un, un informe favorable, me'l vaig llegir jo, a mi em va agradar molt el llibre, vam comentar-ho amb el Jordi, vam decidir trobar-nos amb l'autor, l'autor li vam dir, mira, ens agradaria el llibre, però caldria fer tal, tal, tal, tal, aquests arranjaments, aquest personatge potser caldria retocar-lo una mica, quede pobre per aquí, tal, tal torna al senyor, t'ho torna a muntar i a organitzar, t'ho torna a enviar, tornes a mirar i dius dos ens endavant. Uh, I a partir d'aquest moment que ja tens l'obra definitiva que has parlat amb ell i que firmes un contracte fins que l'obra sortirà, doncs això és des d'abans de l'estiu, per exemple, mm -hmm. i sortirà a l'abans de l'estiu l'altre. Però tot aquest procés doncs és mm -hmm. així i segurament amb una editorial molt gran aquest procés se solvint en tres mesos, segurament, perquè les coses deuen anar molt més ràpid, però nosaltres no, nosaltres mm -hmm. fem així. Com dèiem, doncs, uh, el producte artesanal costa és més. que ho S'ha de fer a foc lent i doncs, uh, dues persones donen el que donen i el dia Exacte. té 24 hores, no? que això suposo Exacte. que també és una qüestió important. No, jo ah... a vegades ho dubto que en tingui només 24. Això seria més. un altre tema, no? Això seria un altre tema. El cap i la fill que està clar és que aquesta editorial és una editorial molt personal del Jordi i la Dolors i això doncs es denota, quan dèiem doncs, amb el gust en triar les obres que, que acaben publicant però també, per exemple, amb el nom d'aquesta editorial, Meteora. Sí. Expliqueu-nos això perquè em sembla que jo mai us he preguntat a quina antena, així que explica-ho. explica -ho. Ho tu. Bé, uh, és, <ríe> Et toca, és, és, Jordi. És molt, molt senzill, vull dir, Meteora és una paraula grega que vol dir uh, suspès en l'aire, no? Mhm. Uh -huh. I eh, és el nom que tenen uns monestirs, que estan al centre de Grècia, eh, que es diuen així, els monestirs de meteora, que és com una mena, per dir-ho d'una manera ràpida i que la gent ho entengui de seguida, com una mena de Montserrat dels grecs. No? L'única... el Montserrat, el massís de Montserrat, és una muntanya on tots, el, on tots els cims estan una mica eh, junts, o sigui, estan en, sí. un, en un sol massís, i allà, diguem-ne, cada columna de granit d'aquelles està separada de l'altra. No? És la, la gran diferència a Montserrat. Però a dalt de cada una d'aquests cims de, de granit hi ha un monestir. Un monestir de l'època fi de l'època medieval o anterior, no? I en diuen Meteora, les Meteora, perquè de fet és en plural, per això, perquè estan, són monestirs sospesos en l'aire. Però això, evidentment, no té res a veure... En, I, amb és... I això que té a veure amb els llibres? això que té veure a veure amb al començament de l'editorial, ens vam fer un propòsit, cara el nom, que a batejar-nos, no? que és que havia de tenir alguna relació amb Grècia, uh -huh. perquè tant la Dolors com jo, des del punt de vista de paisatge, des del punt de vista de, de, de, de, is, de, de, de, de país, ens agrada molt Grècia, i hem anat sovint, i bé, i voldríem... A més a més, considerem que la nostra cultura no deixa de ser filla de, sí, de la cultura grega, a través de fi, després de la llatina, però inicialment de la grega, per tant, eh, som d'autors d'aquesta gent, no? I aleshores vam dir que... O sigui, primera clàusula del contracte de Meteora era que s'havia de dir... No, que ara no era Meteora, de l'editorial, doncs que havia, havia de tenir un nom relacionat amb Grècia, no? I aleshores vam fer una llista, una llista ella i una llista jo. I en el primer nom que vam coincidir va ser Meteora. Perquè aleshores... vol dir que vau coincidir de veritat? O sigui, sí, si no, els dos vau posar... a la vostra llista de fer de 7 o 8 noms, ah, cadascú. Sí. A lo millor pues, pensaves, jo què sé... Mm... Alguns no, relacionats amb no, Bertanó, eh? eh, sí. per exemple, eh, o, sí. jo què sé, Poseidó. Eh, el que sigui, sí, eh? i, i, i, I, i, i un va ser Meteora. I el primer que vam llegir, que vam coincidir Meteora, vam dir... I després Meteora tenia l'avantatge, a part que això que era el Jordi, que vol dir suspesos a l'aire, que una mica era això, començar sí, així... Una metàfora. Una metàfora sí. També era un nom que el podies escriure i pronunciar fàcilment en qualsevol llengua. Uh -huh. Perquè hi vegades que són noms una mica més complicats, sí. o que a la millor les has de traduir, i en canvi aquest doncs, era igual, escrivissis com escrivissis. I Llavors vam fer la A final, bueno, l'única A que hi ha, amb alfa. Allò fent l'homenatge que pertocava, no? Exacte. Que de fet conserveu aquest logo de l'editorial sí, sí. amb sí, sí. aquestes sí, sí, lletres sí, sí, gregues, sí, no? Sí, I és una mica el que diu la Dolors, era un nom que era fàcil de pronunciar, fàcil de recordar, o almenys això ens semblava, i després ens permetia també publicar en qualsevol llengua, perquè hi ha editorials que tenen un nom en català i un nom en castellà, per sí. exemple, no? I són la mateixa editorial, no? Des del punt de vista empresarial és la mateixa empresa, però tenen una, un segell per publicar en català i un segell per publicar publicar en castellà, no? Nosaltres, d'entrada, com que ho volíem fer eh, alhora, això, vam dir, que no començarem una tirada desconeguda amb dos noms perquè la gent es tornarà com ximple, no? haurem de presentar no? dos cops Exacte, i serà una dir, història. No, però feina i hora presentar-nos sí. un cop, imagina si dius, no, és que a més a més tenim dos noms, no? Sí. I aleshores vam dir, bé, busquem un nom, diguem de que sigui així prou neutre perquè pugui funcionar en qualsevol llengua que publiques i aleshores doncs, Meteora va ser la primera coincidència en aquelles dues llistes i també la primera paraula que a més o menys s'ajustava a aquesta normativa inicial. No? Sí. I això que feia referència del català i el castellà doncs, és una altra de les particularitats de la personalitat de, de Meteora, uh -huh. que és que no us heu centrat ni en un idioma en concret, ni en un estil en concret, ni en una temàtica, no. tampoc, és a dir, que toqueu tots els pals, tots els feu amb molta passió, però mmm, doncs, no sé si per una editorial petita, doncs sabem que hi ha en editorials que estan destinades per exemple a poesia no? i que concentren totes les seves energies allà vosaltres doncs heu decidit obrir mires això, des del principi, suposo que també era un allò requisit imprescindible. Sí, no volíem fer, només un, una única col·lecció. Home, sí que hi havia dos o tres tipus de llibres que, vam dir que en un començament no faríem. No sé, per exemple, vam dir, narració curta no en farem. Poesia, de moment, tampoc hem fet. Ui, després, doncs, mira. Eh? Sí. Al principi vam dir, comencem amb narrativa, amb llibre d'art... El que passa que després també, per la quantitat d'originals que et van arribant o que vas fent o que vas trobant, t'adones que, doncs, a la millor un any, t'entren dos o tres llibres d'assaig que els trobes boníssims per publicar. Doncs, com que tenim un, te un nombre determinat d'obres que també pots publicar, doncs, si fas tres llibres d'assaig aquell any, no pots fer tanta novel·la. Uh -huh. Per tant, fas menys novel·la. Jo crec que una cosa va per l'altra. A més a més, com que també fem la poesia, doncs, bueno, si fem tres de poesia i mires que al final de l'any surtin aquests que ha dit el Jordi, que entre paper i digital ven a sortir uns 20, principi no en fèiem pastants. ara en fem uns 20 l'any, doncs, però... No vol dir que els fem proporcionalment, Vam amb, amb relació a la qualitat del que et va entrant. Si, per exemple, el 2011 han centrat originals en castellà molt bons, que això no vol dir que sempre t'hagin entrat, també uh -huh. hi ha un any que t'entren originals en català boníssim i altre, aquest any ens han entrat dos o tres coses molt bones de castellà, que considerem nosaltres molt bones. Uh -huh. Doncs bé, això vol dir que si publiquem dos o tres novel·les en castellà i aquest any no n'han publicat cap, bé, és igual, no passa res. Vull dir, això va una mica. Vaja, jo ho entenc així. Sí, no, per descomptat. També hi ha l'efecte, diguem-ne, del mercat de proximitat. Lògicament, publiquem més en castellà que en qualsevol en altra català. llengua. Ai, perdó, en català que en qualsevol altra llengua. Per què? Per què? Per no perquè controles més l'ambient, controles més el mercat. Els autors, diguem-ne, que tenen un cert nom, doncs també els coneixes més i tens més relació i perquè tens més accés. Perquè viuen aquí. Exacte, no vull dir, sí. té una sèrie de comoditats al mercat català senzillament perquè hi som a dins, no? Uh -huh. Però, evidentment, en cap moment ens reno anunciat al mercat castellani de bon tros i hem publicat també en anglès i amb la llengua que es presenti publicarem, no? Vull dir que en aquest explica... Sí, sí, sí, sí atrevits. <ríe> que, que valents sí. som atrevits. Bé, anem acabant, però sí que m'agradaria doncs, que cadascun de vosaltres em recopiléssiu doncs, un record i ja que estem allò finals d'any que ens queda poquet, doncs un desig per l'any vinent, és a dir, d'aquests 10 anys doncs un record especial, una publicació, alguna cosa amb la que us quedeu per sobre de, de totes i un desig que de ara, l'any vinent, allò, feu la carta dels reis? Mira, jo celebreu en contra de del que jo acostumo ser. <ríe> que, que, podeu, que en tenim constància. En tenim constància. A l'arxiu. Diré, un, un desig és, per exemple, <coughs> hi ha una frase que es diu, no sé, és l'eslògan, que diu que llegir fa més lliures, sí. i és una cosa que considero molt certa. Vull dir, com més llegim, Uh, més criteri tenim i com més criteri tenim més lliures podem ser i penso que la majoria de gent que no té opinió és, perquè, és per culpa de la incultura i de la poca formació, i això no vol dir anar molt al col·legi eh? sinó simplement vol dir amb llegir, amb llegir en tens prou una persona, hi ha molts dels nostres pares que no han pogut potser tenir accés a estudis superiors i que llegint el diari cada dia o llegint novel·les són gent que ha anat eh, posant-se al dia i tenint una cultura, per tant jo penso que llegir ens fa més lliures per tant tant de bo, cada any tinguéssim un índex de lectors superior a l'any anterior. I després em quedo amb una frase que em va dir una... Ahir uns autors que van estar... Bueno, dic ahir, però no vull dir ahir, vull dir el dia de la festa, perquè tinc... aquesta setmana tinc cap una mica d'allò. Aquesta <ríe> eh? setmana encara no sí, sabem si... Sí, encara no sé si... el dia sí, que, que vinc, ho dic dia no. eh? Però bé, vull dir el dia de la festa, uh, un, uns dels autors em va dir «Mira, hi ha una frase que jo crec que us retrata tant el Jordi com a tu, durant aquests deu anys i és que sou, em va agradar, eh, per això ho dic que sou dos, person, dos editors transparents Transparents perquè mai ens hem sentit enganyats i sempre ha estat el que heu dit doncs jo penso que això és un adjectiu que ens defineix el que hem dit tota, tota l'estona, és a dir que el que fem a la nostra vida ho traslladem als llibres és a dir, ells consideren que vol dir ser transparents, doncs penso que sí per tant, el meu desig és continuar sent sempre transparent vull dir que mai hi hagi alguna cosa per aquí que enganyi els altres. Esperem que així sigui. Jordi, toca. Mira, i pel meu cantó, un record, eh, evidentment, a totes les persones que durant aquests 10 anys hi eren i ja no hi són, no? que això també ens ha passat, tant mm. des del punt de vista familiar, que ens ha afectat, evidentment, molt, com des del punt de vista, també, d'autors de l'editorial que, que els van publicar en un moment determinat, i perquè la vida és així, doncs ara, ara no poden mm -hmm. estar amb nosaltres celebrant aquests 10 anys. No? Concretament, voldria exemplificar-ho en la figura del Ricard Salvat, que és una sí. persona, en fi... Eh, un, un mestre del teatre d'aquest país, que li van publicar la novel·la Animals Estructors de lleis i justament quan la novel·la sortia d'impremta, desgraciadament, ella ens deixava. No? Vull dir, la va tenir a les mans però no amb consciència i aleshores això és una cosa que sempre ens ha quedat com un punyalet sí. clavat al cor no? i és el detall allò que, que sí, que això de fer d'editor és molt bonic però també té moments que són molt durs de, de, de passar com va ser aquest, no? per exemple I I clar, i clar, que perdona, però, però és veritat que després, en segons quin editorial això hauria estat vist com una bona notícia, perquè tenir oh, l'últim no. llibre de Ricard Salvat i que bueno, que, ja que en molt, aquell... Eh? Clar, sí, sí, sí, però això, però és veritat, això passa, vull sí, dir que després d'aquest llibre Home, nosaltres ens vam qüestionar molt seriosament si el presentàvem o no, oh, aquest no, llibre. Eh? Sí, sí, sí, eh, sí, sí. Que ens deien, no, home, s'hauria de presentar. Diem, no, perquè el que no volem precisament és fer això. Ara Clar. el que semblaràs és que vulguis apropiar sí. el moment de, de dol per, per, per oh, sortir i, tu i, i fer-te el maco. I ho no? vam fer només perquè la seva avidua i les filles ens van demanar que el presentessin, no. per favor. Si no haguessin sigut elles... Bueno, hi ha, hi ha un, no. un, un tractament, depèn com ho tractis, doncs està ja. en el, sí, el, el sensacionalisme o no. Eh, dir, sí, però va mm, ser un moment dur. Moment potser de, deixa'm de llibre a part, eh? el sí, teníem sí, sí. A, a tret d'impremta. Eh? I pel que, això seria la part de, de record, d'entranyable, aquest, aquestes coses que et queden durant aquest temps, no? que portem com a editorial. I com a desig, doncs, evidentment, ap apuntar-me al desig de, de la Dolors, que la lectura augmenti a tots els nivells que la gent no s'espanti per llegir perquè uh -huh. hi ha molta gent, sobretot la gent jove que la paraula llegir li sembla com una cosa complicada en absolut, no ho és i que sobretot dona doncs, aquestes portes obertes que la Dolors també esmentava no? aquest, aquest, aquest accés a la llibertat de pensament que només a través de les lectures es pot aconseguir uh -huh. Perquè, en fi, normalment nosaltres al cap del dia parlem amb una sèrie de gent que... En el moment que nosaltres comencem a llegir i a llegir i a llegir, tenim tot el món a les nostres mans, no? Tenim tot el pensament humà a les nostres mans. I aleshores nosaltres mateixos, a partir d'aquestes tries que bonament anem fent, també ens anem construint com a persona. I moltes vegades, moltes vegades la lectura és la gran culpable que hàgim sortit mitjanament sanets, no? <ríe> per tant, jo, jo no sé, faria una, una crida, no? A que la gent sobretot no tingui por de llegir, el contrari, la gent que ja té una certa edat ja, ja sap de què parlo eh, potser m'adreço més a la gent més jove que això de la lectura li pot semblar com una, com una cosa una mica antiga perquè ara les coses són més audiovisuals tenen un altre aspecte i jo els recomano que a part del temps que puguin gastar en totes aquestes meravelles de colors que surten d'una pantalla que creguin que en els llibres tot i ser blanc i negre normalment doncs hi veuran moltes veritats que potser els colors de vegades eh, alluernen i no deixen veure, no? De fet, en relació amb aquest desig que, que heu manifestat allò públicament i en veu alta, recordo, la setmana passada vam entrevistar en aquest programa Agnès Ruggé, que és una autora badalonina, que, que ha escrit aquella novel·la que va guanyar sí. uh, doncs, uh, un El premi... Rat... Ban, no? sí, exacte, i deia que precisament la Nàdia doncs, és la protagonista, i sabeu que és un personatge real, i que quan va venir aquí a Catalunya, una de les coses que li sobtava és com doncs, aquests personatges que ara em diuen Nini, no? De dir, sí. realment ella va lluitar tant, doncs, per educar-se, tenia tan clar que havia d'anar a la universitat, llegir i que havia de tenir accés a la cultura per ser lliure, precisament, mm. doncs que li sobtava no? que en un món que ho tenim tan fàcil no ho la fessin no servir. No? Eh, per tant, sí, el desig, jo crec que... que sí, més sí. Que dient, dir, clar, no? El problema de ser lliure és que n'has de saber. Mm o sigui, un neix lliure d'entrada, no? I sí. la vida et va esclavitzant, no? Entre cometes, però et va esclavitzant, et va posar traves. I aleshores, la teva gran lluita és tornar a ser lliure, a recuperar aquella llibertat inicial. I això no t'ho regalen a la farmàcia, ni tot sols pagant, no? No t'ho venen a la farmàcia. Clar. Ho has de fer tu des, de, des, de, des, de, des, de, des del teu punt de vista, des de la teva ment, vull dir, llegint, agafant cultura d'un sigui, anant al cine, anant al teatre, t'has d'obrir aquest camí. I a partir d'aquest gran accés a la cultura, aleshores pots recuperar aquella llibertat inicial que ens donava la ignorància de quan eren molt petits, no? Vull dir, és així, vull dir, és, jo ho complico molt a l'hora d'explicar-ho, però potser és així, no? I aquesta recuperació de la llibertat, doncs, els llibres és una eina extraordinària per aconseguir-la. Doncs esperem que continuem tenint molts llibres i sobretot llibres que arribin des de l'editorial Meteora, que tenim per estona, suposo, això sí, m'ho ah, sí, confirmeu, ja, de no? Deu anys, ara ja. De... No ara, ara, ja ara ja està tot, tot fent, no? Per continuar, com a mínim, deu anys més que els tornem a celebrar, és que també podem doncs, gaudir amb vosaltres cada setmana, que és un plaer, ja sabeu per nosaltres és un luxe tenir-vos sempre. I per tant, doncs, aquesta felicitació de, de tot l'equip de radio Tiana doncs, per aquests 10 anys de, de Meteora. La setmana que ve tornem, no, Dolors? La setmana que ve tornem amb deures. Ja, ja deures. saps que jo sempre poso deures. Sí, sí, doncs la setmana que precisament serà l'última secció que farem abans de les vacances de Nadal i tornarem amb propostes nadalenques perquè, com dèiem, doncs, com un desitge és que hi hagi més, Exacte. doncs Exacte. ho posarem encara més fàcil i direm propostes. Per Nadal i Reis, per perquè és un Nadal. regal barat interessant. Va, doncs el 2011 serà meu. Doncs, eh? Exacte. Jo atacaré, jo atacaré el 2011 ja. Aquí queda dit, eh? Aquí queda dit. Jordi, Fernando i Dolorsàries, moltíssimes gràcies. Que vegi molt bé. A vosaltres. Bon gràcies a, a vosaltres.